خاص معاملات ته په پېشتلاب ته نوواجيو کې نوتاکه پکې راوړو چې قران کریم کې دا خبره کوي الله <سؤال> پاک اه سي منذ کيو اه مل سرت په ځو کارونو نه لیکي ان ته عام خبره کړي وا غلط و هي يا الذين امنوا تقول الله والرسی خيانه دا الله د چران بارتا فَتَقُدُوا عَلَى الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ کيدا جہاد نہ کړي ځکه مون ذکر هره د عبادت بدنی نه او جهاد هم قضامه عبادت بدنی نه خیانت ولکه ور سرا ور سرا وَلَا تَخُونَ الْأَمَانَةَ وَتَخُونَ الْمَعَاهِدَ کوم خیانت مخکې په امانتونو کې مال د غنیمت کې زکا بدل د نفس انجسان د ماموراتو کې کې جنا کې د جهاد دا جو مرهني وی او په بدن खर्च کي زغم بمال نه پټاي او زکا تسوکي آواز اړه وی چې په مانځه باندې الله پاک تاسو او الله پاک سرکېږي چې دا نه کل شي خيانت او سر نه کوي هي سجي بول الله والرسول لا تقول الله او الرسول ابي الله او الرسول وکه کو مانه که خیانت باندې که خپل امانتونه و وان سلطان مطل مدايه تزہیب له دنیا وانم انما ظالكم محبت مالون و محبت اولاد دا سبب د پدنی له محبت مال اولاد ته خوشاله او په مقابل د کې شو واجب نو او د اعصاب دې به کڑا انما ما اموالكم واولادكم عند الله فثناءند او واجب تین جما قذا مرضا والد کو تین جما صفر باندي وامل مرضقنا وامل تقول مرض چولگاو مدات الله نفسير دري زكا انفاق في الله دا شسان كار نه دي يجاهدون في سبيل الله دا مالين و اموزين مال مؤمنان وقدالاں نے رہ گئے او پهږي تاسو لکه کامیابی قرانن ظفرن بریا بازار کا و یکفر انکم سیاج جن تجذون او نرننده لکا و یقرنکم جرمون او جن مبط ما لقول کی در خبر قران وکړي یو کامیاب سی بلبلی کړه او نو تجذون او غونا اس لقد ردل بلائ یکفر انکم سیاج جن او اعدقن او نو ہستاکا دے لَكُمُ و ل کوم غیم بخ د شو او غزهه بررد دیله غسته سړئ اصلق کو برانو لااخره چااخرهې او غذا هم سړي نو اصلق ور بالاه مراض ف غ هم دا بدر کا بیا خل په دی غه مختري چېډ لزممدي ماچشي کله في مایا د چې دګداخلی ده کره دې ناراضي کې دی لړۍ او کله چې عمر دې کې هزار سو کام و نه છોړل نو چې کله نه جوړوي دې سبب نو مداکر لږا شو او کله چې دې لړکیا کوله مستغفر وای او کله چې باندې نصیبته والا او صدقه او کا صدقه دې لا ټول عمر د رزق الله مونږ نه جوړه هر اور دې داتره او د سترانو څې مونږ دی والله چې بلسي جوړ کړ دی دا دا د لا دا خبره کوم شپ شو او پېنه سو وړهمه خ خان جوړ شو که نه جوړ شو ور بس کوشي داې داروبهې له وي کې چې پهې داروبه جوړ نهشي بل مرن په درت رایا را که دا میاس بهدي اوس ل سره دا چې په قاف کو چې پاسې بیا بان را شاشا بھلی بندتا اکتشنی کی آئے مرم منگا خطور ہوتی سر پیل کرنے تو خواب اتا دیبان او دا اللہ دا رضا نفار اللہ تیو اولاد کے خیر و برکات ہو وہ سچا پیاس او تا سچا او تا او تا سچے ہو پوری پیرے داکتر کو را آکے نہیں سو زندت ہے ویاں گو سیرم دنیا ہے دیس کی والا چه د اوورې ضرربونه دي ضرربربونه ضرربونونه ضرربون نه ضرربونونه او دا ش و ک نار نه وي چې ساشته دا چې په دنیا کې اجزترین انسان مریض دی مریض در ض دیمنم ضفا دی زل نم ضفر او وا کې دي چې به پیداشي چې ض وکرم به جوړ او دا د تر ضعف نه تنله و او مړ شي نو ووي ماه پیس را واه د م شو په مړې ما اوتن یع د په مخلووب نه استفا کوئ استفاه جو یا مخلووب د کمزورې مخلووب نه استفاده لټول بعضې سرړ د خلکو د دوستای نه استفادہ لئ دوستسې د سره دی د پاه چې زور را د مو راي سری سره دییوالي د دپاره د دی, دی, دی, دی چې ګورنر به کاویای دی مدیر کاویای یو بل کاویای به درکار د نو به اسم مشترک کامل کولې خدا کامل دی که چېر کاو کوچې موچې نوبیا خبر میري نه دې درکولې به یې چم نه استفادہ جوه خپل دغه الله کوی دی دی دی کوی دی پیش کړې د قران وای یو خر به کله دې نه یا کا غوا کی مگر کا ہوتا سر کا فیرو یوش بیتو کا چودیتہ کی فامبی دکان او یا غرو کا یا ذمہ رکھتا او یغریجو کا یا ذشری دارون نذوا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین زم نکو حسینامہ دے پیران گر کے سلام دے پیارائش نا یا رسول اللہ دے شکار محفی دا حسین غږ را او کُنږي د غاد دا د قرخ زاو په استوا او دا رنګي دا یې او خلک بڼه بپا د دې په نیر چي هغه و سړل نو قرآني کوي دا خبر او را دې راون څو باندې د دې سره څه کول غواړي او او او او او او او او او او خوابنا سڑیا لیگا جاؤ بلوارے ہم ان سیدھو کی راجی مناظرہ کڑے وان را ہای بڑا سڑا و اسکی نیجی رہوا اور تلگابا دکم دیا را گئی ایس دنہ من دل تا كله یو مازور او غریب شورا ده ته پریا سره هرڅه دی وی دیاله اهور توغړله چې زه خبر شوم ما چې دلته ځلمې په لاس کې وی دي او هغه د دې ملکي داسی او انقلاب پر پاکړه دی چې بلاره د زوی لا او نړې د خزنه او دارنګ خپل ملکي سره و چنګوله دا اوپر ده د بلاد مې نڅه د ورنيکا اغزيلې ولا خراب کړې ده غلط ورته وایي فذ خرافه ده غلط ورته وایي دام پرې ده چې ټول خلق تقمقهلو په غیرتاسو کو څنډاګار وایي د تاسې علم ته راشه د دې غم ما غراوې ما چې دا څنګه رښتیا ده ته دو یو بل ته وقار ته چې وړا پورا چریته مرګره دیوال یا دا ਵਿਚار تعمل او دال جراوی او دا چار چې تو فقره ټوک راغوی راځه اون کېږي کم کې را پېږیږي را کې نو ځان سره نو یو وای دا فقیرای شورا غیرا کوي افغانستان نواب کې وای هغه دېس ویدو کرا چې وی ټلو کو کوټه کې واچو شه دا افر اوکرا نشيطان را پاتې دو ګډاو د خپره خودې ډېره مضبوطه د پلاته د او زما او دا د ډېره هغهله چې ماې دي چې قوې ډېرلا او ډېر مضبوط او د غې ډېر در نه را کلاسته بیا ستا مست اوس پاتې شو در والله چې تیا دا خو نه دا پان کا کاامویل پلان ور دا خانه ده بل نهوااپې را کوته شو هغویویل ل چې راې چې ب شلو دد ملک نه پوشن او ویللوو چېویل او داخه خبره د د پلانې خان خان خبره را د د کپ لاره پهستر کو باې سو ک خو د داس او ړه ول ولې بابا ولې جاری ولې ولویل د دوه خبرې داسې بیاری دي چې ستااس خو به تېپل کوي د او سړی زمونږ کي لبره راشي آغا خلق و کمراکا و پیلائن خیرکا زبتی غم را غیل اما دا سلال او بلکان جا موڑی دنی د دکھلو کنی چالا کرے دا سل سڑی آڑی جا زبر دے فقدیش بزیال اللار خلق اسکی در طرح بنابری او زاجی دیانا بمتاکو سترائی کا او کوتاکو روپا کورترائی او مرنوگا والا جی گوڑا خوزو بردستا خوابرا اوپرا ولې نن څنګه مرګینه کړل ده د څو درو ورملته ابو جاهر خندیر راځه هغه چې مړې کو راځي چې مړې کو یو ول قوم د راځه ګولې کوي ګډه راځي او چې څاغه نه خبره ده دا خوا څاغه خبره ده سیدیا تاسو نسل لار شيسته دځ په کیوډه باندې ون را پاس ای کان نوٹے گئی امیادان کی حضر ای چانا بدل ای ایز غن رنو نوی نشی اغییر تے آوالا شی کودا خواد دا, دا سوانشی خبر اکڑی آب دا ابو جاہتے گئے دا سوانشی خبر اکڑی دا پاکان میرے دا سی سوانشی خبر اکڑی دا باید فکی شورات سے بیداوی افضلو کسکر امم کراوڑی دا بدی مسوارہ کړل ويوس دې او یا خلنو د بځې شورا کې وي او وینکرون دې مکر کا وساده مر وي انظر الله اولا تسبیح کا وساده بچا والله وتر روز مالکین راشن په پیراوته اني سياب قربنا وجوه د مر کو بسترہ سم راز او او په اوپر دې چې رسول الله عمر ته او سره لاړ وای ساعدیہ دې له معاملات کار خدا دې برابر وشو چې همدا لار دې تسمین وي دا داغه څنګه historical wa ma kana allah liwajibahum wa antasirun نه ته الله شي عذاب پر دې تا او ته موجودي دا آزاد مستری دو يوم جدت رسول الله صلی الله علیه و آله و ما kana allah mu'ajjibahum اون لا ذا آزاد پر كون کې عزیز راه خدای څخه استغفار یو وجود رسول <سؤال> صلی الله علیه و او به د خلکو ایمان په قاری رحمت الله علیه صاحب کې دو اماں او دا صاحب نظر نا په زمانه کې عمر علی السلام کې رضا احدهما وبخت الاخر تو دې شو با صفات ال اوت کې اسمی اوه او همي استعبون نم عذاب ال زخیر دی کڑاونا ها هم سوارد الله تعالی نو مستعبون والذي تمل جست نوو فساد نه پامان الله إلا مبدأ إذنه والإخصال وخامانه إشتعى الله وما لهما يؤذبهم الله سكدوا إلى ركا عذاب فنور في الله فاق وهم يسدون عن المسجد الحرام دي خلقا دي دي مجد حرام حتى ما مخت تقريب كوين وما كان ولياؤه جوستان من المتولين من المتسردين غمچہ جے رب تو وہ ہی کہ لو جاو ہیں ملت متقون دا بغیر لیکن نصر ہم رہے ہم کہ وہ رسل پیغمبر تو موجود عذاب نو وار کو جس سے فارغ عذاب نو وار کو بیا ور توئی ولگ نو وار دا ولگ نو ہے مرقوم ہے امہذفت یا یالین ان ذی مستحق دی عذاب و ماله الله یرضی بہم اللہ استحق د عذاب دی دال کوفر شرک کیے بر پھر ظالمانو دی ونه سجونا ایم مسجد الحرام ذکل یانم نو عجل مسجد الحرام کداوت دی متولی برو لاکن کلا قبر کی موجودگی ن عذاب نو واسطو اور یہ ایک دفاع وا الزام وا ولکن سوال که څنګه دې څخه وروي و او ما کان سلاد مینل بیت الا موکامت ازیا پیږي او څرګا کیږي یا حقیقت او یا امام راضی وای مونږه تاسو پربازو لکه تاسو شاعر قرآن دا به ما کولای تاسو او چې کله قوايت منذ بيان شو پستو هندو شفتورو ته مومنان او ته امرو د الله اتاقوا اللهم اصله زادا باينكم عدیو اللهم والرسول مومن دا فنزه صفتونه دی دا فنزه خیده ده سرواحل شفتی بانده عراستاو تا عراستا بی وقاتلوه حتا لا تکونه اتناتون وقا یکوند دین کلوه لله او کم طول دا لاشتوان وقران حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماقام سے ہے یہ صدا کہ لا الہ الا اللہ ہوئی حتا لا یوم مسلمان تو فتنہ کی زور پہ کافر ختم نشی ا دیہ و جنا آوا شاخر کی میثاق گئی حکم کافل نے دی دیا اصلی اغم دا اللہ حکم کا وین دوان دی نور یا امور په دې نو كله لله پاینین ته پاین الله جمعا قرونه بشیر کله چې قواعد او شفا بیان شو متاوی ذکر کړو صورت اوس ځانګړ مکو غنیمت دی والا نو انما رشفه غنیمت واه له والا نو نو باندې چې منځن باندي تله اومه شو دا نه کچھ پیزه ما دا ولی رسول ولی زلقربا ولی تاما و دیکی دولما زخ قول دی فینزه ما فکی دا تامور سلور شیدی دا با بیت انزی چی شید ایو با دا پیغمبر شید آلا سلور شی. شی شی با دا دیلور شید یا با دا زلقربا شید یا با دا تاما شید یا با دا دا تسکید او اگا تلور دي اگا دا مجادی بیدی او دا دا نو بچا نو ور په داوه بیت الحرام ماجي باندې ورلکه دي نور تواتر باندې د ټکی کاره د علماو اختلاف دي یې د یمات په جوړه دفاع ربی الله الخصوص او بالو وی دا تصرف کاره دا دا لكن جما دا رسول پن او داو ده د دې شیوه باندې پیغمبر اسلام شي او بلا بذر قربا شی بلا بذر اتاما شی بلا بذر مساکین شی بلا بذر و اپنی سویل شی لیکن دو بنیان سم داخل دی جر قربا کے وسم و لما و ازدکا تو رضا دے جائے بایو ایجایت سرے لے لاشیعنشتہ رے خوابائیو ایجایت سرے لے لاشیعنشتہ رے خوابائیو ایجایت سرے ارقوم او باجیل قرنبی دا مسالہ یو سې ټیملور کي او باجی وای چې ډیر خوار وجوزو فقیرو ویږي قانون او ورته ویږي او باجی وای چې ور به ټول دوي کیدا هدیا ده کو ځات کیږي او باجی وای ساده څو ماسان چې پاس کې نېټی کیږي علامات دې وي او نو کار دې وکړي خپل دین ته کوشش نوف آدن وانسان او قلت محمد بطای وما اجلنا علاق <تصفيق> دینا یوم المرقان شاہ اغان قرآن دیبی تنبان دیتو واللسم درمزان و جائم نیجرتو فرق اللہ و بین الحق والباطل تشویر پی سوید آغازے ازن دن دلوجتی بنجاو ون والرب اچوارو خاتل اللہ دیوا مما يجيسي أبو البحر أغيطاً إذيون ها دا دادا الأكار أوضاع دا خوف جداً توقفون القديم سعب قوم تولي وقوم بسسوية ولا تناذاتم فلو ولكن الله سألنا إذن وعليم بذات السدود إذن تقيتم في عيونكم قليلاً ويقللكم في عيونهم بل تازې دا وي خستر کو کې ابتزاز کې چې محامص وی لغ وی نو 344 جو وغي زور یا او تاسو لغتې په سرګو دې کې او وا وېدريكوم ازر تقاتن فی اعیونکم او تاسو کې محامص وی مستاسستر کو کې دې لکړه د جنگ په حالت کې کافر مومنانو کم کارېږي او د جنم مخې دا مومنان د دې پښترو کې کا ما حقیقتا کومه ملائکه را دي ليخ جن او امر څخه خرع فلاش سره يهو زي الله امره كانه مفقولا قافل الجن حرب مومنان کم کارې دو کافر ته زور رسول لگاو او چې کله لاسونه کړ بيا مسلمانا سرخ درس کا رشدی کافر ہوتا وعلیکم رحمۃ اللہ کی سویری او اللہ حافظ ويقلقو الذین یلخین یعلم اللہ امرهم قال ذاش قلم اخاذا کو کبھی تولوز پارہ متمم یا ای الذین امنوا اذا لقيتم فئاۃ لقیتم فئاۃ فشبثوا فشبثوا ما انقاذ الله ولا تتولوا وطيعوا الله والرسیل وست لِلَّهِ یور وَلَا واللهتهبولو لا او رسول تهو ته خوله او پېهه قې په یوټ کې د کوي فش کو پ قدرې وسپله کره لاله کوم توون وقت وملار کی دولت حکومت وقافت وکو قوتو ریاپاستوی په تامین بات به جنو واسه وتاه بری حکومت بات به جنو جنو مسستېګا څوک چې سستو دی با دي وتی دی یقینا واس دې او خلق وګړي پدې قواعد او خصوصیات او کاغذی او امرونو باندې ان الله معاصدین الله مریه خاصه لري د خلق او خلق سره یو او سيو به ملک خپل <سؤال> خپل اوه خپل اسمونو کې اسمونو باندې لکن دا لا فضل انسان چمنسو نو خلق مسو شو کاران شو او ولا تبونو الذين خرجوا من ديارهم مکه کې شاندا کا شو چې وږي د پورن بازاران ته تکابر سراوري اان ناسې كلامې سدونان سبیليله واللهما عملونه م وي ض نه لو شاطانو امامال همم مقابله جننگ او دپاره راغې شاطان عامال شستهړم او دغه با چا باندې شکل باېله راغې د دوی د مکې د خلکو او دغه سره دغه با چاته نامه او سررااقه نام و که داغو پر شکل باندیسو داغو پر شکل وزی کیا دا داغو پر شکل وزی کیا دا یا داغو داو داو دمکیه دا قراشو جاگڑا وزی دائم مختیو بیز در آغیلن جو مند دوارو یا دیبی غاو سا او دائم دار یا کماتا ضرورتی زدیتا و دا دکو شکل وزی را در سلام اللہ السلام کسی دا حجرت پورت مند والی وزی سراقہ مند والی وزی باہر تطلی و او ابو جلال دا فرکړ او چې چا دا څوکه سامولي ونه دومره इनाम دي ابو بکر صدیق رضی الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته شراطه په دې لار باندې دا دوړه مخې له ولوراله پوخه باندې سوارو مخې له ولوراله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق صاحب او هغه اصله من دا ورګه او شراوره چې سوراه دته یو او وویل چېره بنجاله او ملګ نام پرپې دی چې چا دالوکه سوې وو تا صورت په نکه او دواه زما چ کار دی کې نهنا کو زما او خپ س باندې واړله او منډې منې منړې او پس را خلاص چې دا زه ګاچم نو د اوراه چپ تهوبسیجل لا هو رسول الله صلی الله علیه و آله تو څو د شا څخه مخ ور هغه شو هغه په پښو وګړي ډوښو بیا زور زور راوړلو زور لري دې بیا ترې رسیدلی او بیا څه راغلاس نو هغه چې ډرا راځي بیا نه زې شو او اسلام او ور سره نو دې شوګوږي غار بیا زور تا او بیا په دې لري چې دیو شو راخه کوو چې خو خدا راځي چې دا نشته پیغمبر دې او په دې چې کوو چې هم څلوار نوم دی او تیری دا وره زغر کېږه منداسه څاړيږي چې بیا وراره دې زور دا ویلې نه چې خافر دې ما نه مریسم د څنګه وایې یقینا ستاسو دې ولو په ذراګله ما اوږه دې ته خبره کو ما غدارا یته ذو برستی لوتوب په دې ټول دنیا پرېږي یقین وي دا زمنګا خوفم نصی برېږي بځې یا بتې یا بجنې و مال قصر آکا او اذر اذر آکا چې زه د تاسم سلوای مستافل کوو نه وایې چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراقه د کوم دې منډه والې وا رسول الله صلی الله علیه شیطان دا څه څه خبره څو فرڅا کېږي یو د بیمه شیاستانه او پښکل باندې راځي لاس نه نیولاو او په میزان کې دا چې خوې زره خوې زره خلاصې او قال لا غالق لنكم یوم من الناس او تبعه ژرور کوئیی جار لنکن زپناګیریما یواری نه دان کی چې کوم د را کوجی شه فلم ما ترا اتل فی اثانی که دا دوړ سره دوړ د لوکا او مليکه راکوي چې نقص علاقه به سری دې ته حکومتوبان دي حديث کی رازي کې سو دې د دې چې سپېره زور ورته شې شان او قدم پرته خشلیخ ویل یوقاموا وليخ ویلا ها او دې د دې چې راثري کثر ارواح شو ابو جان او ځداه لا نیولاو ځداه او دې زور پیټ خلاصی دې خلاصی خلاصی روان شرو غي دکړې دلایا نڅا شرط دې هوا تا اغه په هیني آرام والا راو زه ته خدای قهرا غه په قهره و حال کانو زه خدای غظ راغې مړایي راځي دې څنګه څنګه جاي سمه ډېې یې جار راغې وقال لي فريق من الغمامش الشيطان كانوا ينكارون تھے گے هغه به زهر شي ان حاصل کوم دراغي مناجه هي ني آرامه او هي ني عذاب الله شيطان لا لا ني رضا ولکن مان لا نينا شيطان القوف قضا فتيو او کو مان لا القاب قضا له تو راضي کې مانو ني ا داخذا فخذ بعض فرعون والذين من قبل انقهروا في اثناء فخذهم الرادزون ربهم كذبهم كذب جاء ذراو پھر کو بھی واق دیکھیں لقد سيرنا شكا تران قاذرو وما وجدوا داخلهم والذين من قبل فخذهمنا بذنوبهم زائلت اللہ <سؤال> لن یکو مغیر نعمتنا علام علی قوم راتی ہوئی قوم نعمت چې الله پکښکړي کې نهږي او چې هغه قوم رب العزت سزا قیامت کې کا مسلمانان قیامت کړي انو غضب وخت دی سزا دی فرعون حالت دې په شاد حالت ته فرعونونو دی ا په څه ذیق کې کژوب یې اپ یې په غرق نهاله ایاکی لوګشوار دے الزینا حاتمن انسوم میم خوونو آ کوم کی کُل مره وهم یا تا کول خیر ما تصفنو بلاک فسرد بین منقل قوم فبیا مو دې ته جان و تر واروستنی دې دې العالم عزت کرو و ما تصفن من قومه کیانتن کثیره کی لے قوم نزد بی دوسوې فام پس الہی مالا سوا غاب فسرین دما راکې چته واده ما تھا واده ما تول خو خیانت ته خیانت کو نارواله ویم ما تھا خاصنه للقوم خیانته قمض الای مار سوا او وا چو ازیت تب خیانت کو سرا لا او برابرای باندو ها که قران شب ویلو نا نا نا نا خاپه خود د دی و چې جهاادو او تا خو مکوو کو طالو کوي چې تیم ټول دله چې ح کو چرته یو کافر کا سره وادهه وکړه او واده نه ده ما ته کړړې ما ته وین ما ته خپه من کاوننس کیانتلل نوپې زیلا ما را سوه دور واسو اعلان او کا د خدمتول دوا دی د زیپ او برابرای باندې چې تو قوت داو د صورت او درې کې ځکو و هي ر قتال معنا ادار فختو کیو ته تیرې کې د قوم نه دوا دی او دره تو به اعلانو کا چې زما وازه پورا شاو پتار ته تیار او اودا دوازمه کې ناڅدکې طالب نو خدای رسول دې داوي قوه جو هر چې تاسو سره رحمت الله ذوختل کار نبرېن جاوه کې طالب دې ته عشي دې تا دامه نازقوم دې زه رايو ان الله رزم القايني ولا يا شغل الذين كفروا سلمان نخلاد دې نوم رايږي تر دې بل jihad و عیدو له امه من قوت و من ربات تو کو نو ټینګونه نور جهان داتول او خبره راغره او خلاصې کوي وای جن اوه ستمه فزنا لا د جنگ وخت کې مسلمان دغل هم راواده او کافر صلح کولو نه ده ده د صلح کوي او سره فزنا لا وتوصل علی الله انه هو وَيُرِيدُ ی کا کې ک پر نه حس به کلله ځکهوللهدي د ک ل لږ او په ظااهر کې وبل کوېږیم الله غغ نه پلو ب لوان خته مارې جميع ما لفته نه پلو به کهذا او د سرز رو کړی وریوه تختته کاجررو لهوررکړی او په اسو په دياده باندې سره نشانه کړی غورن په او بیا توه ورته داد علامه افاض بیا چې پلاس ورکول باندې دوست لې اندراجي یې ذرا نه غوځای ما 나와 چې ټول هر څاګل لاس ورپې سره باندې داد دوست لې دوست ټیکې زاره یې مال باور کې دوست ورې لې مال لا زانه خلوده یې ولكن الله الله فا بیان <بَيْنَهُم> او قران ولكن خاصه د نعمتي هي دا الله او قران باندې شړې جوړور شي دا به څه جوړوي نو الله فا بیان <بَيْنَهُم> قلوبي ولكن الله الله فا بیان <بَيْنَهُم> يار النبي حسك الله شيخ الاسلام انا کوي ومن تبعكم من المؤمنين دا اتو دیا خو کتاب دې یعنې مبارک کښې څلور الله او هغه چارلره په کتاب دې کتاب سرواز دی مؤمنان امتیا او نور پر زمانہ کې کتاب دې زلاله هغه کسانو درل کتاب دې کتاب سرواز دی نو دې کې ایمان د شرکونو ایمان چې می ته رحمت الله علیه چه اغه وی تا دې کبا باندې او دې مقول باندې او مقول او وصل می حسبې سې کې او معنی د واقعه من المؤمنین استاملا کافیه استاد مومن متابعهم کافیه دا باندې نه کوي او ظاهر کې په دې هو ته چې ایداک دې نسیه نجی مانا تا جو بولی پر ظاہر کی دعفید اتالر اللہ حقیقت کا ظاہر کی ومن سوا کبین اتام سنگو ترغیب و ظاہر کی رمکتار یا یا نیو حرد المومینین على الکتار من قتل قتیرا فلو سلبو دا مرشد اتگا ام یکم من کون مکنون شاکرون دا تالر بھنگی الان خفف اللہ ک اعتراض راضي کی ځای شروع نیول غوای او دا سدی ودی ویلو او دا سدی ودی ویلو ای خپل موږ کومه سونه سات دیونه الذین کفروا څنګه قوم لا یکفر دا ودا دا عربو کې د زیش مار چومغه داسره استعمالو قرآن دا وای وہیکم ملککم میادن صاحب رحمت نی اولگو میاتین وہیکم ملککم ارضو یلو وال ثاني باذن الله لقد بال خربت زروا الى قبرك يا نيمان شلوارنا وله ما صاحب ما كان للنبي نا يقول له اسرا وے دے کے حساب دے علیاس اللہ حساب کو کے مشرے آفرین شاباش یوړکې رسول الله صلی الله علیه او ورته دا وی ها کې پیغمبر ته دومره رسنا چې دا قوم کې بنديان ساتنی دي او نذات ته نټرکا دته ولای تیر کا او تر رخصتوم دې عازیمہ تو کا ما کان علی لدین یکون له اسرع او بازو الاضباب ندین نش ندے کی دینہ کی جان جب تریدون الزمرا دا خطاب ریت ته حتى یسر فی الارض تی اینا فزمہ کر کی اراده ری سامان د دنیا عمر رسلام او فسالو کڑا پیغمبر هر چا د خپل شړې او ور کلاس کې ضدي غيری تر کا او پیاشي ته ماف لري حکومت رک عزت رسول نو ویل چې پیغمبر ها چې مسلمان چې کېږي چې بچی مسلمان شي او ما ته مسلمانان په دې کې د مال نه نور رسول الله صلی الله علیه و او توقا ته مداو راهه نو فورا نایتونا را دا ما کانا لنبین یکون لہو اثران واللہ یوید الاخر واللہ عزیزن حکیم دا دی آیات لولا کتاب من اللہ سبقا لمسا کم بیما خستم عذاب العزیم فنوے لگزا اللہ نتیر شوے رسیدلہ تو اعتاز کفائی کی جاقیز من نبیدی آذاب لوئے غذا اللہ نو وحی کتاب کېر دے او لذا سزا عذاب را اونور دے د دې مخالفت باز خلکو هي رسول الله صلی الله علیه وسلم جرળ چې یو او الله عذاب را خل او منصرونو تا یو مرغ فشو او نور دیلو او په دې کې بیا چې څو لولا کتابو ملل لا سبق علاماته کو او او حالت یہ دام انایل دا علماء کو کلی دی یو یوم انا دا چې افغانائل خلال دي جو مسلرا دلیل د غنای منولہ کتاب و منلای سابقات لمسہ ب بما عذاب العظیم او اما من باذ و اما فزان قران قرایجی اخذ فج قاهر او دا بل خبر او الله او سړي ذل اخر دا عظمت نو کله الله کتاب نه هته کې حلال د برابرې موږ دې امت نو ته تاسو یو کتاب دې منیان هو پکړو لولما سبو کی ما منیان او ځکه نو تعلیم دې غانامو د قول ها یوړل وي کتاب څه هو ها هغه او الله پدی ګناکه لکن تا خبره تمزور اذاګا سره عموم مساج تمان نرسي درين کتاب صاحب څه دی الله يعذبه او محمد رسول سلام تي اه چه رسول الله صلی الله عليه وسلم کې تا عذاب نارایته ولولا کتاب من نن نو आवाज او غا چې عذاب راغلو عمر پښتنه نه لاله دا ټول خالص په جوړ رسول الله صاحب وه جوان موجود لا مس نکوم ایمات مذاب راځي او پنځه مواد کتاب دا رجال आजाद نور کاينې ویو ګناوه میچا واجب چاهي سورته توبه کې راځي حد ایت تخول توبه کینس راځي ناګل په عنصر نه لا ول <سؤال> کتاب من لا سابق لمسقوم کی ما حق مذاب علیہ بلا ما کتاب صادق قاله چا الله ما وذ صغیر کی پیشناب ذ قبایر و سارا ها قبایر نہ استناب کړو نو صغایر نہ فقلوا مغارن دم حلالا طیبا وتقوا الله اوان و پیلا جڑا وا داہه موردیین کی کہ حافظیہ قسط و فضے کہ عبدلائے فضے کہ اباس رضی اللہ عنہ تھا پکيو اور دا ویل تبدل پکيو ورکه زورا دته ورکه داخل اخر عمر ویل ما سره نشر یک مال غیر ولید سره نشر ہے کویا دیسا یل ما سره نشر یا کې د فجر د غړې لارې لاره په ټول مال <سؤال> روانې او م فجر له دیوار او په لاني دې کې لیکه هوګه او بوه دې دیل چې کزراب او جونجا و ما خدای مال ته وزره دې په خپل په کارو او تر دې رانه ما نسبه تقسیم کیو نواقص رجب نن دا څنګه وروم او تو وینې دا په خاطر الله او دې زما ته زاسته وې خپل سمني چې دې لښتیا ته روانたりږي د دې نه هیڅ نو نه یو زوم او یو او چې دا حضره صاحب ترې شپې او ښاریږي او ا دای چې خبره نو قران کریم ته ویل یا ای یوهننی قل من فی دایدی کومنا لسر ا یا لبل او فی قلوبکم خیر قال الله او کی دزې په وړاندې د ایمان یوته کوم خیره مې ماوخذه مل کوم ور بول ور کوم وای خیر نفوم جنگ یا غالبن څو کوي دا باندې مسواله کوڅو کوي نا دا دا هنياله څو کوي دا بوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوویل چې قران کې څه دلته پیغمبره ها مال پراته اراده او خیرا دې لې لېال قالا ثرو خو کاوتا ځای ور واپس څو رجا خپل چې زاداره او قور کو مال تیس کی ورطا ہی دا اورا سیدی او پردہ کو لیے نشو نورتاگوی ویلک چرا پردہ کئراتا رسول اللہ السلام وہ تاڑروکا چھمیو پردہ کوئی آگا دے کم کھو بے پیس کی سرای یو جیگی اے پردہ کھوو نی کی پردہ کوئی علمو پردہ کوئی وقتر پکلے واہکلا دے کم کھو پتا چھند آدھا چھے پکارو زارو اغه ټول تا کوښښه او من دیواله وویل چې الله دې دېشته نه و چې کومه ویشته ما زره واعده کړی و هغه هغه سره تشکیه کړې یې یا دې له توفیق قلوبکم خیرم ما ایمان دا نو یو ته کوم خیره مما او فذنن ما او اسره ور کړی و داغه دې بیا واذکر راست رغستر لکم زه کوم ناز لرم کما بوون به والله هو فرید پیغمبر خفاکی زکه خاص خیانت کئ غوام کا نام الغم طاقت زرکڑے او کاله خوبی واګه کیا بس نازل غیر کما اینل جنم و عاجر و جاهد یمبالی موانوسه دی سید اللہ ولذین اعوذ و موجايدا ماجد او ان کا ارضا سره دوستاني والذين ابرو لم يهاجروا ما عندكم من ولايه من شيء حتى يهاجروا چه هجراته قام وينستون سركم في الدين قال مسلمانان کافر وملك ودان انذا جوخت فالقون نصر ويندا تشري الا الله بينكم وبين المصاب واذب ونماتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولقائوا لا تفلوا وتكون فتنه من الله وفساد کبیر اه تم مسلمان سره 범رست کا ہے وہ بدی سربان والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونشروا اولئک هم المؤمنون حقا دیکھئے. عثمان رضی اللہ عنہ داخل نہ او دا غيور دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذاه عثمان کا دو عثمان بدر کې ذکر نو او دې بنا جوړاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدمت ته لغو ما فَرُسُم وَرِثٌ قَرِيب ای زثمان دې ذخ بولاور کما او دې میراث کې اولو الرفا بعضو مولا دې کتاب الله ان الله رزق كل شي عالیه سوره توبه دا مدني دي بسم سر